Bederatze egunez itxasuan egon ondoren Aitamari ontzian jarretzen, zuten migratzaileak portu seguru batera eraman dituzte. Pasaden astelenean Aitamari ontzia berrogeita irun migratzeile errezkatatu zituen, hauetako batzuk osasun arazoekin. Porturatzeko baimenaren zain, horkitzen ziren geroztik. Azkenian, Italiako agindariek Palermoko portuan dagoen ferri batera eramateko baimena eman du. Amaia Martinez itxas salvamendu humanitarioko kidea. Eta migratzaile guztiak pasazitxusten ferri horretara hogeita malau gehaz ez zian ez baldimanago kerretagoita malauak jatxiziran aita maritik. Esan behar dugu, e, bueno, Italia osundoportatu dara zekan hauetzan bere ardurak. Hau maltaren ardura e, Normatibaren arabera, koordinatzen duen portuak dauka ardura pertsona hoien gain, Dari, reskate koordinatzaileak, jaso darutko pertsona hoiek eta maltak bizkarremantzion guztion, hori oso legalki oso gaizki dagoen zerbait egindu. Eta gure sorpresarako Italia kartdu ardua hori eta egin du pertsona guztiegoen momentu honetan bueno babes batekin egoteko. Aita Mari Ontziak Siziliako Sirakusako portuan egun ostean Euskal Herrirako bidea hartu zuen. Izurriteaк iraun bitartean Pasaiako portuan Ontziaren mantentze lanei ekiteko Euskal Herrira itzuli aurretik 40 aldia pasa beharko dute.